de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, FM. La primera emissora local Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat VIA 91.6 FM. pèrdua del control de la pròpia vida, sentiment de desatenció, depressió, ansietat, idees de suïcidi, símptomes diversos per a una sola causa. La crisi econòmica ha fet disparar de manera exponencial el nombre de consultes als serveis de salut mental i ha incrementat en un 30% el malestar psíquic de la població. Així ho posa de manifest un estudi en què una vuitantena de professionals, entre els quals estaven psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, infermeres i educadors socials, de Sant Feliu de Llobregat, Martorell, Sabadell i Barcelona han recollit relats i queixes de persones que acudeixen als serveis socials d'atenció primària a la recerca d'ajuda. Són pacients psiquiatrics que sense la crisi no haurien existit. La majoria han perdut la feina i també l'habitatge i molts s'han hagut de refugiar a casa dels pares. L'estudi, ple de testimonis esfareidors, va ser presentat pel seu coordinador, el psiquiatre Josep Moya, de l'Hospital Tauli de Sabadell, en el marc d'una jornada sobre l'impacte de la crisi en la salut mental de la població organitzada a Caixa Fòrum per l'Observatori de la Salut Mental de Catalunya i la Taula de Serveis Socials dels Baix Llobregat. El nombre de visites s'ha incrementat sobretot en els últims dos anys i algunes persones que ja s'estaven tractant han empitjorat. Moya entén que la situació és preocupant. Ens diuen jo, llançaré, jo no em llançaré per la finestra, però tant de bo em diagnostiquin un tumor cerebral. La idea d'inutilitat i de falta de futur marca el seu dia a dia i pot acabar en un quadre depressiu major o en una angoixa crònica. Per poder fer l'estudi, els mateixos professionals van crear grups amb els afectats i aquest treball ha servit per dibuixar una possible línia d'actuació més efectiva que la tensió individualitzada. Del que es tracta és de reinventar els models d'intervenció, de les estratègies organitzatives dels mateixos dispositius de salut mental per fer més intervencions en grup en lloc d'atendre els casos un per un. Un treball en xarxa. Sortir dels despatxos i anar als llocs on es troben les persones que passen penúries, va resumir Moia. Perquè un grup terapèutic de persones a a l'atur ajuda que no se sentin tan soles, que no se sentin excloses, va sobrallar el psiquiatra després d'explicar el cas de dos homes que van arribar al grup amb la sensació de voler desaparèixer i quan va acabar la reunió van quedar per un altre dia. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'IFM això és tot un poble qui us parla i acompanya Susana Avila i Jordi García.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 I comencem parlant dient que assalten el pis d'una senyora gran de Naves i se n'emporten joies i 5.000 euros. Dos encaputxades van entrar aquest dissabte al migdia en un pis del barri de Naves. Van lligar l'anciana, que hi viu, i la seva cuidadora i sembran uns 5.000 euros en metàl·lic i diverses joies que van trobar en escorcollar el pis. Els Mossos d'Esquadra estan investigant el robatori i mirant de trobar els lladres que van fugir. Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori que es va produir aquest dissabte a plena llum del dia al barri de Naves i estan buscant els dos encaputxats que van assaltar el pis d'una anciana. Els fets van passar a dos quarts d'una del migdia. Segons han confirmat fonts policials, els dos individus van forçar la porta del domicili, el número 10 del passatge artemís, i van lligar amb brides l'àvia de 92 anys i la seva cuidadora. Un cop dins l'habitatge van registrar el pis i es van endur 5.000 euros en metàl·lic i diverses joies. La policia no ha aconseguit esbrinar encara quin tipus d'armes van fer servir en l'enfrontament amb les dues dones. I atenció perquè continuem parlant del nucli antic de Sant Andreu, ja que aquest divendres el ple va aprovar la protecció del nucli antic. El plenari municipal ha aprovat aquest divendres provisionalment i per unanimitat de tots els grups polítics la, la modificació del pla general metropolità a l'èrea del nucli antic de Sant Andreu, que té per objectiu conservar i revitalitzar el nucli històric i tradicional del barri, amb una superfície de 720.332 metres quadrats, situada entre l'Avinguda Meridiana, el passeig de Torres i Bages, el carrer de Grau i el carrer de Rovira Virgili. El nou planejament, que compta amb consens social i veïnal, preveu desafectar 268 habitatges del total de 300 que des de fa 37 anys estaven qualificats com a vials, zona verda o equipaments. També preveu consolidar el sostre destinat a equipaments i augmentar amb més de 12.000 metres quadrats de verd, el que marcava el planejament vigent des del 1976. En concret, la modificació del Pla General Metropolità fa reserves de sol per a futurs equipaments en l'àmbit de promoció social i associativa i d'atenció i inclusió social a l'illa de Can Fabra i a l'aïla situada entre el carrer del Pont i el carrer del Segre. El pla també reforça i millora el paper del carrer Gran de Sant Andreu com a eix cívic i centre de barri i proposa entre d'altres, la catalogació i protecció del patrimoni per preservar la memòria del conjunt del poble antic de Sant Andreu de l'any 1897. Més informacions, encara comentar-vos, eh, hem de dir que aquest cap de setmana... S'ha posat en marxa la primera Fira d'Art de la Sagrera, més coneguda com a Sagreart. La plaça de Massades de la Sagrera ha inaugurat la Fira d'Art que s'instal·larà cada primer dissabte de mes durant els propers 10 mesos. Aquesta fira és la principal activitat del projecte Sagreart impulsat pel districte de Sant Andreu. L'objectiu és dinamitzar l'entorn comercial del barri de la Sagrera. Hem de dir que a partir d'ara el primer dissabte de cada mes, a partir de dos quarts d'onze del matí i fins a les 8 del vespre, tots els veïns de la Sagrera i de la resta de la ciutat tenen una cita amb l'art i l'artesania. La Fira d'Art rep el suport de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya, la FAOC, i compta amb la participació de diferents artistes i artesans que organitzen que d'a més tallers per donar a conèixer les diferents tècniques dels seus oficis. En aquesta primera edició, l'artesà Ferran Collado ha exhibit la professió de vidre, concretament la tècnica de bufar vidre. A tot Catalunya només hi ha una desena de professionals que s'hi dediquin i ell forma part d'un dels quatre tallers que queden. Doncs aquesta serà una de les informacions que us ampliarem avui en aquest programa. Dir-vos també que poc s'imaginen en què es convertirà aquest tros de vidre. A Catalunya, els professionals que es dediquen a fer copes amb el vidre bufat no arriben a la desena, tal i com hem dit, i avui ha fet una sessió de l'ofici a la Fira d'Artes en Iacucú per a la plaça de Masades el primer dissabte de cada mes. Així, l'Ajuntament vol animar la vida comercial de la Sagrera, que en els darrers anys s'ha malmès per les hores de la B. A la fira s'hi pot trobar tot tipus de peces fetes amb els més diversos materials i adaptades a tots els públics. Quan aquesta fira mensual s'hagi consolidat, el Consostori vol impulsar la instal·lació de joves artesans en locals comerçals tancats al barri de la Cervera. I una de les notícies importants que segurament eh, doncs, formaran part del nostre programa en els propers dies és que el districte de Sant Andreu acull la presentació de l'espai A de la Xarxa d'Arts Escèniques de Catalunya. La sala Andreu Cortines a la seu del districte de Sant Andreu a la plaça d'Urfila collirà de i març a les 6 de la tarda la presentació de temporada Espai A, Xarxa d'Arts Escèniques Amateurs de Catalunya a Barcelona. Doncs hem de dir que l'Espai A de la Xarxa d'Arts Escèniques Amateurs de Catalunya és un cicle d'espectacles itinerant que promou la Generalitat, la Federació d'Ateneus de, de Catalunya i diverses agrupacions de grups d'esbar, bandes de música, cant coral i teatre mater del país. El Casal Catòlic de Sant Andreu i el Teatre de Sarrià formen part d'aquesta xarxa. La presentació comptarà amb la presència de Francesc Llivers, conseller de Cultura, Educació i Salut i Urbanisme del Districte Municipal de Sant Andreu, Francesc Malià, representant del Servi de Dinamització i Promoció de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat de Catalunya i Josep Maria Pardos, president del Casal Catòlic de Sant Andreu. Doncs demà possiblement en parlarem amb el senyor Josep Maria Pardos, que és president del Casal Catòlic de Sant Andreu perquè ens, perquè ens acabi d'explicar en què consistirà aquesta presentació de, presentació de la temporada espaià de la xarxa d'arsesgèniques amateurs de Catalunya a Barcelona. Una notícia que ens implica molt directament al barri de la Trinitat Vella, doncs la pel·lícula Impossible del nostre veí Juan Antonio Bayona rep alguns premis Gaudí. El colofó va ser per a Juan Antonio Bayona, Valle Bay de la Tritat, Vella, que es van portar sis estatuetes amb l’impossible, que competia amb l'ambulat de les categories de l'Acadèmia del Cinema Català com a millor pel·lícula europea. Va guanyant aquest apartat i es va coronar millor director, a més de rebre quatre guardons tècnics més per a aquesta pel·lícula, com la mutatge, fotografia, so, maquillatge i perruqueria. Exacte, i com queda dilluns el que fem abans d'acabar aquest primer repàs de notícies és parlar-vos del Sant Andreu, el Sant Andreu que va empatar ahir a dos a casa del Villarreal B. El Sant Andreu ha aconseguit un empat molt valuós al camp del filial del Villarreal. El partit s'havia posat coll amunt amb el 2-0 inicial, llavors ha aparegut Morales per aturar un penal i això ha esperonat els quadribarrats que amb el gols d'Edgar i més més en, en l'últim sospir, han empatat. Hem de dir que els endreuencs han sortit ben adormits, excepte Morales, que ha salvat el primer avís local. Al minut 2 va arribar la primera galleda d'aigua freda en forma de gol, obra de José Ángel. La tímida reacció dels de Piti Belmonte ha topat amb el 2 a 0 de Pablo a la mitja hora de joc. Tot seguit, penal per mans dubtoses, novament Morales, ha estat providencial i aturat. Semblava difícil marxar de Vilareal amb algun punt, però a la represa Marc Mas s'ha reivindicat provocant un penal que Edgar ha transformat en el 2-1 a i l'últim sospir, novament Mas, ha fet l'empat a dos definitiu. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que comencem el nostre programa d'avui el que fem tot seguit és una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè aquella gent doncs, que estigui interessada en saber com va anar el primer Sagrera Art, el primer, la primera fira d'artesania i d'art que es va realitzar aquest dissabte al barri de, de la Sagrera doncs d'aquí una estona, després d'aquesta petita pausa serà el que escoltarem en aquesta sintonia. Fins ara! Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. La plaça Massades del barri Sant Drauenda, la Sagrera, va acollir durant el passat dissabte la primera edició del Sagrera Art, una fira dedicada a la promoció dels productes d'artesania que tindrà lloc, previsiblement, cada primer dissabte de mes. A l'acte d'inauguració del Sagrera van assistir nombrosos veïns i personalitats, com ara el regidor del Districte Sant Andreu de, i de Comerç, Consum i Mercat, Raimon Blasi, la regidora del Barre de la Sagrera i d'Igualtat i Promoció de les Persones, Maria Neus Domingo, el responsable de la promoció econòmica del Districte Sant Andreu, Claudi, Claudi Sarballó, el vicepresident de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya, FAOC, David Gibernau, el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, Josep Barbero, i per fi la presidenta de l'Associació de Comerci Sagrera Activa, Utilia Colom. Radio Trinitat Vella va ser testimoni d'aquesta primera edició del Sagrera i van parlar tant amb el president de la FAOC, David Gibernau, com amb tots els artesans convidats a l'acte. Estem al d'Andreu Gibarnau, president de la FAOC. Exactament, què suposa per la seva federació una fira com aquesta, la Sarnar. en principi el que representa és l'inici d'una col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i amb el districte, i esperem que, que això comporti que altres districtes de la ciutat apostin també per fires d'artesania de qualitat i es permeti col·laborar amb l'Ajuntament i ampliar la red de de fires municipals, que cada primer dissabte de mes, nosaltres la coordinació de tots els artesans i l'Ajuntament cedirà l'espai. En principi hi haurà una sèrie de gent que, que vol ser fixa en aquí, però sí hi haurà una rotació perquè la idea és que puguin arribar a haver-hi fins a 20 carpes. En aquesta primera edició només n'hi ha 16, però esperem que en properes arribem a ser 20 i llavors que hi hagi una certa rotació dintre d'això. Moltes gràcies. Ens trobem a la primera edició del Sagrer Art a una de les parades que amb més atenció ha cridat dels assistents, a Ferran Collado, artista vicinari. Breb, bon dia Ferran. Hola, bon dia. Em dedico a treballar el vidre i, bueno, aquí hem portat el suplet per fer demostracions i tal en directe de bufar vidre i, bueno, en aquesta primera edició del, del Sagrera Art. Bueno, jo sóc del barri de Sants, d'aquí també de Barcelona. Tenim un taller al carrer Galileu. M'han convidat a la, a la primera edició del Sagrera Art aquí per fer demostracions en directe de l'ofici de, de vidrier. Perfecte, Ferran, doncs moltes gràcies. Estem al l'estam de la Ingrid Soler, que és artesana també en vidre. Hola, bon dia. Bueno, jo treballo a la tècnica del Tiffany, ¿vale? que és un emplomat amb Coure, i faig des de vitralls, lampres fins a joies i una miqueta de complements decoratius, de tot una mica. I el taller doncs, el tinc aquí a Sant Andreu, també dono classes, i estic al costat de la plaça Urfila i també comparteixo un taller a, a Gràcia amb una companya a la plaça del Sol al costat i des de fa 13 anys o 14 anys treballo al vidre i sóc una apassionada realment el que més m'agrada fer són coses peces més grans portes pelmes o làmpares o coses d'aquestes i ara les últimes coses de joieria que he fet són de vidre i metalls i també poso els metalls una mica de gravat de fragments de poemes que m'agraden molt i coses d'aquestes per donar-li un toc així més romàntic molta gràcia que Bé. Estem a la parada d'Inés Prats, gateger de lluyeria. Bon dia, Inés. Bon dia. Pues la meva feina és fer plata a mà. A vegades hi poso pedres, i poso doncs una miqueta d'esvarosqui i bueno, faig una miqueta de tot. Però sobretot treballar la plata a l'hort també. Fa molts anys que ho faig, des d'anells, arracades, eh, penjolls, velents de pessebre, de tota una miqueta. Tinc taller, el que passa que el tinc a, la, a Gràcia i no el tinc obert al públic, però bé, bueno, és eh, dir-se, fa i fira sempre, totes les que puc, especialment els caps de setmana i el meu marit pues, també es dedica a fer gravats a mà, especialment a la SER, la Plata també. Tenim una exposició a Hospitalet, perquè també som d'una associació d'artesans sense fronteres i allà es posarem totes les, les coses que bueno, que més ens interessi posar cap al carrer Mas d'allà a Hospitalet. Perfecte, Dennis. doncs moltes gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies. Estem amb l'acte Joan Rosti al seu estat. Les figures aquestes estan fetes, són de material reciclat, és una estructura de ferro amb diferents materials de cel·lulosa i a sobre per recobrir-ho hi poso ferro en pols i llavors l'oxido. A vegades amb amor o cobre, depèn, materials metàl·lics. Estan, estan inspirats amb diferents eh, artistes de la història de l'art. Aquests d'aquí que caminen són amb el Giacometti, aquestes figures més amples de baix i tals podrien ser menines de Velázquez, vull dir, està inspirat en, en l'art en general, que jo faig una adaptació personal de, de tot això. Jo soc de Terrassa, eh, amb el meu company, el ceramista Giscin Covelles, hem vingut a aquesta fira i allà tinc el taller i és on treballo normalment. Llavors a Terrassa, al carrer Topete, també tenim una botiga on tenim la ceràmica i l'art de les, les figures aquestes. Perfecte, doncs moltes gràcies. Estem a l'estand de Pirineu Artesà amb l'Ignasi, un artesà. Bueno, bàsicament el que faig és voltar a Catalunya cada cap de setmana amb les peces que creo durant la setmana a casa meva. Tinc un petit talleret al Pirineu i em, eh, compro la plata fina, me la lligo jo mateix, que ja tinc uns anys d'ofici, i aleshores el que faig és cada setmana, depèn del que venguis eh, durant el cap de setmana, doncs eh, durant la setmana dissenys coses noves i així garantitzem que cadascú que, ven, que compri una peça aquí se l'han porter només ell no la tindrà ningú més i vaja, bàsicament el que fem més això ja després de 30 anys d'ofici doncs hem sortit al carrer perquè fa un parell d'anys o tres que la gent ja no ve casa i el que hem a fer fires. D'acord, perfecte, Ignasi doncs moltes gràcies, bon dia Sílvia Inés, batic tot disseny Hola, bon dia, jo realizo la tècnica del batic que és una tècnica d'estampació de artesanal, se trabaja con productes naturales, con cera de abejas i con tintes se hace una reserva sobre la seda i se tinye i se trabaja color por color, luego se realiza tan craquelados en la seda y eso li da un efecto característico i personal. Estas técnicas es de origen oriental, eh también de corotelas, si estoy soy propietaria de tienda de La Sagrera 127, eh, en el barrio de La Sagrera. Pues Muchas gracias, Silvia. Vina. Estem a la Redon al Cerámica amb la seva artista, la seva artesana, Ana María Redon. Bueno, don soc artesana de ceràmica artística i he estudiat a la Llotja i ara m'he dedicat a investigar molt sobre la fotoceràmica i treballo molt el revelat fotogràfic sobre, sobre la terra i és molt, molt gratificant, faig per encàrrec també algun treball i més que res doncs, tinc fotografies tant de música com de, de peces de volum, com de paisatges i a més a més a banda d'això faig alguna cosa de joieria amb la que utilitzo també terres diferents i faig els muntatges en plata o amb daurat i també a la vegada peces de volum com pot ser un canti o un gerro però el que més destaco com el meu treball és la fotoceràmica. Les més creacions es pot trobar al meu taller, que estic aquí a Barcelona, sobre la plaça Sant Lleir, al barri del Baix Guinardó. D'acord, doncs moltes gràcies. gràcies. Un dia estem a l'estat de l'artesana Maria Columna, amb Pepa, curiosament a una de les germanes que es dedica a fer artesaniacs. Mira, nosaltres treballem a seda natural pintada a mà. El eh, que fem principalment són broixes, o sigui, agulles per pit i arracades. Després també fem punts de llibre, folars, i mocadors pel coll, o, quadri, o mocadors quadres per poden per marcar. Però tot està fet amb seda natural pintada a mà. La veritat és que, que fem fires i que ho tenim com, com un taller d'artesania fa 3 anys, però que fem quadres en seda natural fa uns 12 anys o així, perquè abans, antigament, tenia botiga de mobles i fèiem tots els quadres nosaltres. I arrel d'un quadre va ser quan vam decidir de, de muntar tot això. Doncs mirant la pàgina web www.mariacolumna.com o a Lleida. Moltes gràcies, Pepa. Molt, gràcies. Continuem amb el primer segredar a l'estat del Pirineu Art, associació dels oficis de l'alt Pirineu, en alemany, on Diana... Doncs la meva feina consisteix que sóc forjadora del ferro. Faig de capsals, de llit, làmperes, finestres, portes... Tot el que tingui relació amb el ferro, decoració... Faig més la vertena artística. Bé, jo estic a Sant Cugat, també, que és un lloc que es diu Mercantic. Bueno, hi tinc la meva pàgina web, que... ocreferroart.com. Perfecte, Anna. Molt bé, gràcies. Continuem a la primera edició de Sarder a l'estand de una artesana de la tela. Hola, bon dia. Eh, mira, bàsicament faig estampació sobre tela i faig servir la tècnica del patchwork i la tècnica de la serigrafia. Llavors faig bosses, faig samarretes, faig llibres de roba, eh, faig portachumets... Bueno, treballant sempre amb, amb tela. Quatre, estem a Sant Andreu, tinc un taller al mig de Sant Andreu, però a part eh, es poden trobar les coses en algunes botigues i en una botiga d'internet, que es diu Pinats en Molta gràcies. Bon dia, estem al Saberan en Ima Givert, artesanà. Em dedico al gravat, però de fet eh, jo em dedico a la docència. Soc professora de l'Escola Llotja. Passa que he visc a la Sagrera i estic molt contenta de participar en aquest projecte. No? Comença avui, jo em dedico a fer gravat, que és estampar sobre paper una imatge no? a través d'aquell tòrcul i poder crear una sèrie de està grabats calgràfics. Podem trobar les teves creacions a la teva pàgina web www.imagiver.com. De corina, doncs moltíssimes gràcies. Estem al stand d'Estel Vilalba, una artista. A veure, nosaltres fem artesania amb seda, tot fet a mà. A veure, nosaltres el que fem és treballem especialment el color. Busquem amb el, amb el color l'emoció la on et porta. Treballem per un costat tota la part de tèxtil i després fem tot part de fusta, que per exemple tens aquestes de de portes es porten pissarra per darrere, caixes, els mandales, els treballem individualment, són diguosos que fem un a un, els combinem amb, amb frases, amb emocions per treballar el color i tenim un taller a Gràcia, carrer Tordera i allà també donem, tenim escola-taller i donem classes i treballem en la música. Tallers d'artè, voler. D'acord, doncs gràcies. gràcies. Estem la, amb amb l'artesana Amàlia. Em dedico a fer coses confeccionades, ara mateix estic fent bosses amb, amb roba de sac de comerç just. Són sacs reutilitzats de cafè i, bueno, he fet unes bosses molt mones. Vaig començar fent disseny fa més de 20 anys. Les bosses són amb sacs de menjar de comerç just i amb roba de restes d'estoc. O sigui, la idea és fer reutilitzar el material per donar un ús, per fer-li una miqueta la guerra al plàstic. Moltes gràcies. Estem al estat d'Algesí. Soc ceramista des d'allà de ja fa molts anys i aquí he vingut a presentar una col·lecció que és l'última que estic fent, que és de còduls. Bonem que, doncs, imitant els codos que podem trobar amb cales de la Costa Brava o de per allà Tarragona que serveixen per doncs, viar des de Salers per posar flor natural eh, plantetes tinc taller a Terrassa la web és lleball-alias.com Moltes gràcies no, Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Cal dir que tots els artesans i artesanes estaven molt contents i satisfets de la iniciativa de donar suport a l'artesania que el barri de la Sagrera ha iniciat mitjançant el Sagrera Art. Us recordem que podreu gaudir d'aquesta filla de productes artesans cada primer dissabte de mes. Us recordem que la propera edició serà el dia 2 de març, a la plaça Massades del barri de la Sagrera, entre dos quarts de 12 del matí i les 8 del vespre. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè tot seguit andrem en àrea de servei i jo vol dir que, com cada dilluns, parlem de la nostra llengua, parlem del català. Una pausa i tornem tot seguit. Fins ara! És la pau, fam i qui té fam, cas ningú fa cas, tots buits però plens de fany, cas ningú fa cas. desvius fas i et desfans caus i ningú gira i hi ha fa i ningú crida i hi ha un cel i ningú mira i cas ningú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 Molt bé, doncs tal com us dèiem, avui és dilluns, avui parlem del català i tenim amb nosaltres la Judit Riar, molt, molt, molt bon dia. Bon dia. <laughs> doncs a veure, què és el que tenim preparat per al dia d'avui? Doncs avui parlarem del carnestoltes. D'acord, ja teniu preparada la disfressa, oients? Ja us heu disfressat, potser? Eh, bé, aquest el dimecres de la setmana que ve és dimecres de cendra i s'estan fent rues per tot el territori. Hm? Les festes de carnaval, a casa nostra, també conegudes per carnestoltes o darrers dies, es celebren de dijous gras a dimecres de cendra, sempre en lluna nova. S'estructuren al voltant d'una seqüència ritual que inclou l'arribada, el regnat, l'amor i l'enterrament a la població d'un personatge anomenat carnestoltes. El carnaval és una setmana que es caracteritza per ser un moment de transgressions desenfrenades, per la sàtira política, pels enfrontaments festius, per les desfilades de comparses i rues plenes de gent disfressada, per les mascarades i per tot tipus d'altres intervencions dels papers socials, inversions, perdó. Moments de revolta controlada en què el món es posa momentàniament de cap per avall. Aquest any no sé si necessitaríem un carnestoltes, perquè ja tenim el món una mica de cap per avall, però bé. Aquests dies eh, estan plens d'excessos carnals i gastronòmics, previs a l'arribada de la meditació i els des de junis propis de la quaresma. Avui hem volgut veure com celebren aquesta festa dos alumnes de l'Elemental 1 que es fa al carrer Fernando Pessoa. Molt bé. I per això hem convidat la Cristina i el Pachi. Bon dia, Cristina. Hola, bon dia. Soc Cristina i sóc de Venezuela. Ja fa uh, mig, mig any o així que estic al curs de català aquí a Sant Andreu. Molt bé, benvinguda. Merci. Patxi. Hola, bon dia, sóc en Patxi. <laughs> Què voleu que digui? No, jo porto aquí uns set mesos. i El primer de tot volia dir que he tingut unes professores molt, molt bones al Consorci... Home, si es nota, que... eh, perquè es parles un català, bastant correcte, sí, sí. sí. Però, però pot ser que, si, si cometro cap perro serà perquè estic molt nerviós, perquè les professores han sigut molt boníssimes, un petó per Rosabel, Digna i Marta. I els meus companys. Molt bé, molt bé. Doncs comencem a parlar de, del Carnestoltes. Cristina, com, com celebres el Carnestoltes? A veure, normalment el que faig és que em poso una disfressa si hi ha alguna festa, eh? No per al carrer, perquè això d'anar disfressada per al carrer no, no m'agrada gens. Però, per exemple, l'any passat me va disfressar de, de l'home més fort del món. M'he posat un bigoti i tot això, i anava per al metro, anava a casa d'un amic, i doncs m'he posat un bigoti, m'he fet unes peces amb un pal de l'escova, sí? i uns globus negres i em semblava un home, molt, molt lleig de veritat i aquest any, tens previst, de què tens previst disfressar? A veure, no sé, jo treballar a una escola d'anglès, soc professora d'anglès i aquesta setmana farem per als nens una, un, cada dia una, una cosa distinta, per exemple avui ens disfressarem de, de senyors demà de hippies, el dimecres de, de pallassos i així mm. i és una manera de disfressar-se per als nens i, i és divertit Sí, per professors sí. també. No? Sí, bé, per als professors no les agrada tant, però jo bueno. no tinc cap problema. <ríe> <Molt> bé. <ríe> Pachi, i tu, quines activitats eh, prepares per aquesta setmana de Disbauxa? Sí, aquest que en aquest moment estic preparant uns exàmens. Tinc, sí, tres exàmens de, de la Universitat de 11 d'aquest mes a, fins al 14 i per això no estava <coughs> plantejant-me eh, molta Disbauxa però abans m'ha dit una mica eh, si si volia anar a Reus a una festa que ja m'estava proposant una disfressa que, o sigui que pot ser que el dissabte baixi a Reus D'acord o si no la, la disbauxa la faràs quan acabis Exacte. els examens segur està sí, bé sí, sí. Cristina Patxi participeu normalment a les activitats de cartes toltes que es fan als vostres barris? Jo el, que, el que passa és que porto aquí menos d'un un año, o sea que no he conegut com es fan el, el, el Canes Foltas aquí. Ah. A mí me agradaban mucho el Canes de, de, de Guipúzcoa, el, el de Tolosa, es molt divertit es uno un de los más divertidos, de los más llures y menos protocolarios, i... pero aquí no, no he conegut aún. Explica una mica tant què consisteix el carn estatal de Tolosa. És que saps què passa? Que no es pot explicar perquè és molt lliure. Tot el món fa el que, el que vol, és molt, no, no hi ha una, una formació, una cabalgata, una carrosa, però, però l'ambient és molt divertit i la gent sol portar coses molt originals i molt gracioses. i una vegada vaig anar de rapel amb una calva de plàstic, estava super ben fet, También una vez había جانا de de Mac, de cómo es digo mago, Ma, de, Mac. De, Mac, de Mac, Gandalf, pero con unas lentillas, le, no, lentillas lentejas. O <ríe> lentillas blancas. Era alucinante y portaba pirotecnia en una bolsa y andaba haciendo lanzar bombas de humo y cosas como estas. Hacían <ríe> cosas como estas. Y no darán cuenta, eh? <ríe> <ríe> ¿Y tú, Cristina? A veure, aquí Patis. jo tinc dos anys vi vi aquí a... vi vi a vivint aquí a Barcelona i mai he participat a les activitats del barri, la veritat, perquè he viscut a quatre, barri, a quatre barris distints en dos anys uh -huh. i no els conec, la veritat. La... I normalment estic treballant i no no, no, no, no, vi no, no puc viure això. Uh -huh. Aquest any vull anar, al... perquè dono classes també a la guarderia, a l'Orfila, uh -huh. i els meus alumnes per a una, una cal, cabalgada, o sigui, així, disfressats, i m'agradaria molt veure'ls, uh -huh. però... D'acord. Mm, Cristina, tu treballes amb, amb nens petits, no? I, uh -huh. I creus que és important conservar aquestes tradicions? Mm, a veure, jo crec que sí, però va massa allà, perquè això va lligat una miqueta amb la religió, i jo crec que les tradicions van bé, eh? va molt bé per als nens i tot això sempre que no les facis no ma mal a cap persona no? i no sé jo crec que va bé, si es difressen i el passen bé, jo crec que sí per més allà de la religió, d'explicar tot això jo crec que va molt de casa més que, que altra cosa no? uh -huh. eh, Patxi et volia preguntar quin paper hi juga la religió en una festa com els carnes tortas jo crec que ja no es juga un paper gaire important, no? la majoria de la gent no, no té en compte les, les, les qüestions religioses quan es fan aquestes celebracions. Però sí sí tenen perquè, perquè hi ha una riquesa cultural, unes tradicions i també està ben conèixer-les i les receptes d'aquest moment de l'any i aquesta cosa estan bé. Però jo crec que és que la religió i el, el divertiment no estan molt bé no, no s ajun també bé. No. I per a per a això que tampoc tinc un sentiment religiós molt molt, molt fort tampoc però potser pues es que la gent ho trobi més enriquecedor. <ríe> <ríe> Molt bé, doncs parlant de religió, si sí, volia parlar una miqueta de, de la Quaresma, d'acord? Mm -hmm. Diu, eh, dins el calendari litúrgic cristià, la Quaresma és el període de 40 dies que precedeix la Pasqua. N Hem parlat abans, mentre veníem cap aquí. Sí. Comença el dimecres de cendra, dia que també marca la fi del carnaval, amb l'enterrament de la sardina. Però si el carnaval és presidit per la disbauxa, la quaresma ho és per l'austeritat. És un temps de dejuni i de penitència, de preparació de la Pasqua, la festa principal del cristianisme, que commemora la resurrecció de Jesús, tres dies després de mort. No fa tant de temps, el dejuni Quaresmal era molt rigorós. Els fidels s'havien d'abstenir de menjar carn i havien de dejunar, especialment el divendres, i eren prohibits els espectacles públics, llevat de les representacions de la passió. Avui, en canvi, l'Església Catòlica demana que on dejuni únicament el dimecres de cendra i el divendres sant. A les nostres terres, la imatge tradicional de la Quaresma és una vella de faldilles amples i llargues, que just deixa veure una petita part de les cames. 7. per compte de dues, una per cada setmana del període Quaresmal. Cu Feta de paper i penjada a les cases en lloc visible, la vella Quaresma feia la funció de calendari. Els diumenges, en havent tornat de missa, on n'arrencava una cama, de manera que tenia tantes cames com setmanes mancaven per Pasqua. Diumenge de Pasqua es llançava al foc. Una manera de marcar el temps com es fa amb el calendari d'advent mm? mm -hmm. jo volia preguntar al Patxi si, si ha experimentat això del dejuni en època quan és mal no. alguna vegada quan he tingut alguna malaltia he experimentat però si no, no. Ah, per festes no el meu company de pis que el vull enviar un, també un petó company. no, però és, és, és musulmà mm -hmm y él sí que, que fa normalmente elramamadán y, y conca eso pero, pero, pero el también el, el, el truban que te una, una justificación de, de salud y que, que, que, les, que les porta bien el porta per al cos fe això no menn res durante el día y después a la me dicen cosas molt buenas también eso, a, a, a, a pero no yo, yo no, no, no he tingut estas prácticas me recuerdo que la mevia que tenía un bar fèiem panadilles de bacallà quan el, els divendres de, de quaresma, mm -hmm. però això no l'he conegut jo. <ríe> Cristina, tu abans m'explicaves que sí, que ho havies viscut una mica el que ho coneixies. Sí, a casa meva, la meva mare és una... no és molt religiosa, però sí, va anar a col·legis religiosos i això, i els divendres es menjava peix, i... Mm. però... ara jo no ho faig, encara. De fet el peix no, no, no és el meu menjar afavorit. Doncs. De vegades manjo peix. Quan vaig a casa de la meva mare? D'acord. Eh, hem parlat de la vella Quaresma, de la tradició de, de penjar-la a totes les cases. Eh, quines tradicions de Quaresma coneixeu? Aquesta és una molt bona pregunta. Eh? M'agrada molt que fa, que em facis aquesta pregunta, perquè conec tantíssimes que ara mateix no et diré ninguna. No, no, no, no conec moltes. No tinc, no tinc tradició jo religiosa. Però, però, però està, està bé que... Sí, sí. Que existeixi. Que la gent fagi coses genuïnes de cada, de cada lloc i estan bé. Jo les trobo que estan bé, però jo no les conec cap problema ara una pregunta que sí que suposo que sabreu respondre coneixeu algun menjar típic de Quaresma? sí, sí. <c'mcar> ens han recomanat Infleoren? els bunyols de, de vent i de l'Empordà estan mm -hmm. molt bons molt molt, molt bons. però ha de, ha ha de, hem d'anar amb molta cura perquè dona molt dolor de panxa fan mal de panxa. Sí, si et, si et menges molt. No, si et menges molt sí. És com els xurros i tot això, que ja. si et menges molt... L'excés ja, fa, fa mal. Per tant, en època de Quaresma ah. més que mai ah. mesura. És, és allò que comences per un i no pots acabar. Clar, ja, això. <laughs> els de bens, no tant. Perquè són més men, menys mm. més que saps. Fals, sí. més, més, més fals jo segur que, que aniré el dijous a, a, al, al mercat a, a, a comprar unes botifarras d'ous que ja m'han recomanat la Judit m'ho no ha dit, ha dit aniré ben si molt, molt. faràs ben fet la botifarra d'ou uh -huh. que es menja el, el dijous gras uh -huh. sí? Susana no sé si o Jordi si coneixeu algun altre menja Ma coca de, sí, de llardons no? sí, uh -huh. sí també molt lleugera, la coca de torta, sí. de llardons. De llardons. Què, és, què és la coca de llardons? No, no la conec. de no, no, llardons? Els cas... llardons són pinyòles, no? mm, Llardons, no. ah, no me recordo. No, no queda bé, se bé això. Ho sabia, ah, eh? Llardons. Hem menjat això. Sí, me recordo sí. la coca, que és com un pa, no? Sí. Però els llardons. Al el, la al guard del porc, no? el ve de la, de la llar del porc perquè es fa amb llar de porc per això és tan bona, és molt gustosa però sí. no es Tots fa servir amagat, oli això. sí, sí, porte sí. pinyons porta pinyons ah, per sí. damunt I, però té una no, textura només que pinyons amb elles partides no? d'acord sí. l'estic visualitzant Jordi, estic intentant visualitzar-la sí, sí, doncs molt bona però es fa amb llar de porc sí. per això, sí, sí De d'aquí mm. ve llardons i sí, de la llar del porc mm? Mm. molt bé eh, Cristina, tu abans m'has dit que t'aradava molt la cuina ah. sí. has fet alguna vegada bunyols? no, mai però ahir vaig buscar la, la recepta de conferus de vos mm. i, i sé que ho fas amb molt d'oli això és el mal de panxa per això el, el suc, molta sucre també eh, farina i anís oh. sí, no me recordo què més però fas amb una massa i després boletes i amb oli es doncs ara que tens la recepta és qüestió de ficar-s'hi a la, yeah, cu a la yeah, cuina sí. <ríe> no tinc gaire temps però algun dia... és Bé. una bona cuinera la Cristina no, yeah. no sé, pregunta teni... al meu marit el curs el tenim al matí però alguna vegada hauries de portar alguna cosa ja, no? yeah, clar, és que tinc molt molt de temps lliure per fer okay. això, eh? que portaré truita de patata. Ia, ia. Fantàstic. Jo vas dir això que, que Han donat al, al restaurant del meu cuisiniar menjar ah, sí, arepas. Sí, sí, sí, sí. Sí. és el menjat tipic de La taguala. La taguala. Ta sí. ta que està a neu. Es pot fer? Es pot fer. Es pot fer. Estem entrant en època de carnes toltes, època de disbauxa i mm. que es pot es pot fer gairebé tot. I d'allà de, de, ja de Venezuela, que és l'Arepas? L'Arepas, sí. Ah, bueno, això no ho conec. Això és un pa que es fa amb farina de, de blat de molts. Uh -huh. I és un pla... A veure, no és tan suau com el pa d'aquí, normal, uh -huh. però es, es... Com es sembla? Es... Parteix, no? es parteix per al mig, per al mig mm. però quan la poses una cosa la fiques menjar dins la pots mm -hmm. posar carn, pots posar formatge ah, mira, hi ha bé. moltes coses per posar és variat és molt bona, us recomano en, ens haurem d'apuntar en sí, sí. sí. <laughs> molt bé, molt bé Pachi, i tu? tu saps de fer bunyols? no, no en sé no en sé fer-los no, no, no, no. No, no he fet mai bunyols o pot que sí, de bacallà alguna vegada eh, jo crec que he fet no, no els he fet però els he menjat a Cuba i els van fer uns portuguesos i estaven super super bons estaven impressionants sí. però no, no, els, no els vaig preguntar -se. perquè vagis pensar arribar Donc... arriba la cultura catalana no? sí, <laughs> sí, sí, sí. <laughs> i al País Basc hi ha algun guagipuscoa, hi ha algun menjar típic algun menjat... de de Quaresma o de Carnestoltes que recordis que recordi, no, però... Hauré... Ah. Tinc internet al mòbil, puc venir a la botxilla? No, no, no me'n recordo ara mateix, segur que ja eh? I molt bons, perquè es menja molt, molt bé, a Guipuscoa, sobretot. A Viscaia no tanto. però a Guipuscoa sí. I sí, segur que ja. Una característica del carnestoltes del País Basc, sí. m'has comentat que manté moltes tradicions antigues. Exactament, sí. Sí, hi ha tra tradicions, clar, perquè després el cristianisme s'ha apropiat, no és que s'ha apropiat, ha tingut al llarg del, del, dels temps molta influència, molta presència en la, la vida d'aquests llocs, eh, però el, el carnestoltes, el, el fet de la disfressa, és una cosa molt, molt antiga, molt antiga, podem recordar les bacanals aquests moments, o, o, a, o a Itàlia, les, les màscares que coneixem tots... Eh, típicas de de Venecia, però els jocs es fellen en mm. aquest moment en, en el que tot està per, per mes, que jo crec que és el sentit mm. més autèntic que té el Carnestoltes. Això eh, està relacionat a, després amb la religió, però és més antic. I al País Basc ja ja coses molt genuïnes, hi ha una cosa que que es diuen els els sinyudes, que es fa mm. en alguns pobles petits i son como una una un somas que que es disfresan de, de una una mena de monstruo Sí, monstres. monstres monstres, monstres amb llana amb un abric de llana i amb unes campanes a l'esquena i fan uns, uns sorolls amb la... i són molt autèntics hi ha coses com aquesta també es fan, sobretot en el País Vasco-Francès bas, bas, mm. hi ha molta tradició de fer teatres de fer representacions en el... tot el poble les fa i, i, i són molt interessants si aneu allà heu de preguntar i sí mm -hmm perquè mereixen la pena mm -hmm. poblet per poblet mm -hmm. Molt bé. Doncs moltes gràcies per la vostra col·laboració i per mm -hmm. l'explicació i nosaltres gaudirem de, del Carnestoltes aquesta setmana mm -hmm. a partir de dijous i espero que vosaltres almenys ja sabem que hi ha, un, hi ha una recepta que ens ha dit ella exacte <laughs> sí, podrem gaudir i tenir mal de panxa però tranquils sí. perquè tenim 40 dies tenim 40 dies després per fer bondat quan tu hi ha la anirem a gimnas sí. després després a recuperar-se no? sí. molt bé doncs ara el que fem és una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació A prop de sa torre gris. he vist un paraigós lleixat. Tots es mecanismes, un homo i sa dona aturats. Conversen en terra amb un moix, sa dona despleia i desfà. Tots es mecanismes i plou un dia normal. La gespa s'enverda i reveu Ell tires es paraigua espanyat Tots es metanismes I vol espedar... Des del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble A Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs recte final ja del nostre programa d'avui. Ara el que volem és entrar ja directament en el que és la nostra habitual agenda d'activitats, d'actes, doncs allò que vulgueu fer aquests dies, si no us voleu moure del vostre barri, doncs això és el que us recomanem ara mateix des d'aquí. Doncs parlem del projecte Binomio, que es dona a conèixer a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Cada dilluns a partir del passat 14 de gener i fins al proper 18 de març, entre dos quarts de set de la tarda i 2 quarts de nou del vespre, es realitzarà el projecte d'il·lustració urbana Binomio, fet per vuit joves. Doncs es tracta del resultat final, el podreu veure a partir del 8 d'abril a la sala infantil de la Biblioteca Trinitat Vella José Barpero, que es troba al carrer Galícia número 16. El projecte compta amb el suport de l'APC Sant Andreu, educadors a partir del carrer i el servei de dinamització juvenil. Ja ara, com hem fet doncs, fa un moment, parlem del carnestoltes, parlem del carnaval, ja que aquest carnaval doncs, el que us ofereixen des del Sant Andreu Teatre és que us disfresseu. Per ordre del rei Carnestoltes, tots els nens i nenes que vinguin disfressats d'algun personatge de la colla del SAT, de senyora Butaca, de Mímic, de Fosca o de Llumet, no pagaran entregada ni els dies, ni el dia 9 ni el dia 10 de febrer i podran veure Pinotxo gratis. La, aquesta promoció està subjecta a l'aforament del teatre. I si ara parlem del Carnestoltes, doncs ara parlem del català, perquè l'espai jove Garcilaso us ofereix un pica-pica de llengües.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 Doncs Dir-vos que encara queden places disponibles per inscriure inscriure't, doncs el que cal és que passis pel punt d'informació juvenil de l'espai jove Garcilaso que es troba al carrer Garcilaso número 103. Emplenar la vostra butleta d'inscripció, l'horari d'atenció és de dilluns a divendres de dos quarts de cinc a les nou de la nit, i els matins de dilluns i dijous de deu del matí a dos quarts de dues del migdia. I ara ens acostem a, a Naves, al barri de Naves, que és un dels barris que tenim més allunyat d'aquí, però també Forma part del districte de Sant Andreu, per tant, en parlem. El Centre Cívic de Naves us ofereix l'exposició L'Art del Trencadís. El Centre Cívic de Naves, al carrer de Naves de Tolosa, número 312, us ofereix una nova exposició, es tracta de L'Art del Trencadís. La podreu veure fins al proper 28 de febrer a càrrec de Joan Sarinyà.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 i d''anaves anem a la Sagrera perquè ja trobem la Neu Ivanov que us ofereix Penta Teatre Atòmic Volum 3 La Neu Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix a partir d'aquest dijous la representació de l'obra Penta Teatre Atòmic Volum 3 a càrrec de la companyia Penta Teatre doncs aquesta activitat la podreu gaudir de dijous a dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Nosaltres eh, ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, donar les gràcies a la Judit Rial i també a la Susanna Avila per haver estat avui en el nostre programa i també als nostres convidats, evidentment. Eh, doncs nosaltres el que fem ara mateix és marxar, moltíssimes gràcies i que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu!